Eftersom ni inte tror på Gud och ni inte dyrkar något, vad är syftet med religion? Vi har redan svarat på detta i svar på fråga nummer två och vi har förstärkt våra mål och syften genom naturens eviga religion och den europeiska människans bibel, särskilt i kapitlet av den senare. Men vi kommer kortstatera det igen, vi har satt upp det mest upphöjda och mest ädla mål mänskligt möjligt. Nämligen överlevnaden, expansionen och avanceringen av vår europeiska mänsklighet. Om vår europeiska mänsklighet inte är dedikationen av vårt mest hängivna arbete, vad är? afrikanska människor och apor. Imaginära, icke-existerande spöken i himlen. I europeism har vi gett vår europeiska mänsklighet ett stort och ädelt syfte i, och mening med, livet. Vi har gett vår europeiska mänsklighet ett program för sin egen frälsning och avancemang för de nästa kommande miljoner åren. Vi har gett vår egen grupp en religion kring vilken alla medlemmar av vår grupp kan samlas, oavsett nationalitet. Slutligen, efter tusentals år av förvirring, splittring och självförstörelse, har vår europeiska mänsklighet nu en meningsfull konstruktiv religion på vilken den kan bygga en bättre värld för sig själv och dess framtida avkomma för evigt och en dag.